بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اصابکم من مصیبت وما اصابکم او اغچورسی گتاسو تا من مصیبت سم مصیبت تکلیب فبی ما نو پا وجد عمل سرده چکری دی ای ای کم لسنستاسو وی آفو ان کثیر او ما فی کلی اللہ پا گڑیرونا وما انتم او نئے تاسو بموجزینہ آجزی کرونگی کی اللہ تعالی لرہ تل پټول پر تول ملک دنیا کے وما لکم او نشتتاسو لرہ من دون الله سوا وعد اللہ تعالی نمی ولین حیث بچ کرونگی کی مددگار دوست ولا نصیرون مددگار ندوست اشتد تاسو نمددگار اشتده وَمِنْ من آياتې جوواري او بعضي د دلونو د توهب اللهنا روانې کشتديوار روانې کشت ت بهري په درار کې کل اع پهشان د غورنو ان يشا که چرته و غواړي الله پاس یس کېېريح او دروي حوا په يظلنا نوېشبوي کشت راوا کې د ولاړه علا ظهره فشار دریا باندي اواق واجب کشته رواني په خاب الله وکوا او درو منو س بجدا کشته رواني کې وګد پات وبلاړي ان في ذالک یقینا پدی کې لا آیات خامخات دلیلون ادي ډیر لکل صبار شکور د پار هر ډیر سبرنا کو او ډیر شکر گزار د پارا او یوبقونه یا به حالا کې کړړی کشت د مع کسبو په وجه د عملوو د خلکو و یاپ ان ک او مااف کو الله پاک ډیر ډیررو نفتیېږي او کنی ولو کېنو کشت به حال ک و یا ل او چې یق وکړ کسان پوهشي کسان یو جادیدونونه چې چ ګړ کوېفی آیاې نه پایتونو ما لغم ینیش تا دلیل ارامین ماخیز هی زائد تاکید الوده پټګو د بچګرو فما اوتی من شایئل نو هغه چې درکړې شوی دې تاسوتا د هر پیس یعنی هر پیس چه دې من شایئ ارص چه دې فما فمتاو الحیات الدنیا نو سامان دېد سکید دنیا دې دنیا سکادا فمتاو الحیات نو سامان دې مزید جن الدنيا دنیا وی دی و ما عند الله او هغه ده الله سره دی خیر غره دی و ابقا او هميشه دی للذین آمنوا دو پاداشه چی معنی راوړی دی والا ربهم او خپل رب باندې یتوکلون توکل کای زان سپاری په الله ولذین وکسان یجتنبو دا دا يعني یو طرف تا كيه بچ كيه زان ساتي كبا ايرال اثمي ده غط و او ده اخكار بدو كارونونا فواحش اخكار بدكار و اذا ما غزبو او کل چه دو غوصشی غمنو دو یغفرون بخنه كي ماتي كي بلتا والذي نواقسان استجابو لربهم چه قبولتيا كيه حكمونا در بخبال که اللہ پاک دی حکن قبول والے کئی و اقام الصلاة او پابندی کئی دی منزو و امرهم, و امرهم شورا او کار د دوی مشورا کول دی باین هم پا مینزق کې و امیم ما او د آغا مال نچی منگور کڑی دی دوی تا یون پی کون خرج کئی اللہ رزا دی پار مال لگئی والذی نوا کسانی دا کلو رسی گیا گویت زیاده دی چاند همین قصرونو دی بدل اخلی چا زیاده او که بدل تی اخلی مثلها و جزاؤ, سیعتن سیعتن و جزاؤ او بدل دی بدی سیعتن بدیوی مثلها پشاندی آغی فمنعفا نو چاچ مافی غکرلا و اصلحه او خامل وکړو فاجره علی الله نو ثواب د د دی په الله تعالی باندې انه یقینن الله پاک لا یحب الظالمین نقو قی ظالمان ولا من او خامه حاجچه بدل بعد ظلمی روست د ظلم کې دلو نا پد باندې فؤلاء المدغثسان نشتا پا دوی باندی من سبیل دھیس ملا متیعیس گنا انما یقینا السبیلو انما السبیلو یقینا ملا متیعش دا علاللذین فاکسانو باندی دا یظلمون انناسج ظلم پی پخل کو باندی ویبغونا او سرکشی کوششکی پی لار دی فا ملک پا دنیا کی بغیر الحق فناحق سرا اولایک ازدغ کسان لغم دوی لرا عذابن علیم عذاب دی دردناک ولمن صبر او خامخا چاچ صبر اکڑا و او بغن وکړه ان ذالک یقیناً دا لمن عظم الامور دی پرسکری شوی کارونو نا دی نی لمن عظم الامور لویلوی کارونو امور الحزام لویلوی کارونو چا چا صبرو کو او بغن و من يظلي اللَّهُ او عغ سووچله تعال بيلارريي ف معله غو نشتهغ له من وليهس بچ کوون کې من بعد غ روسته د بللارري کولوونه الله بچ له بلارري بلګسمولش وتظ مینا او ويې الظالمان حل الامر الدن ایاشتا ده واپسی واپسیتا من سبیلن سلارا ایاشتا ده چه واپس که دو دپار سلارا وطراهم اوینی بسدوی لرا یورزونا علیها چه پیشکولی وشی پاور بانده خاشعینا سرکوزی بوی خاشعینا خلستر کی وی یری دون کی وی من از ظلی ده وجه ده زلتنا یم ذرونا گوری بکوی من طرف خفیین پس ترگو کمزورو سار یعنی سترگو تو گودونو بانده مخاما سار نیشو چی تو ولد شرمنا وقال الذين آمَنُوا او وَيْبَ مُؤْمَنَان اِنَّ الْخَاسِرِينَ يَقِنًا پُورَتَ وَانِان الَّذِينَ آكَسَانْدِي خَسِرُوا اَنفُسَهُمْ تاوان کیا چې ولید زن نقل واهلی موبال بچ خپل بچی یوم القیامت پرد قیامت کې الا خبردار خبر شي ان ظالمین یقینن ظالمان با په عذاب ان په عذاب کې مقیمن همیشه کې وی عذاب همیشه کې وی وما کان لہم او نبوی دی لرا من اولیاء هڅو مددګاران دوستان ي سرونه هم چې مددو پرددوي سره مندون الله سواده الله تعالانه ومن يذل للله او اغ سووب چې بيلاي پړ اغ له الله پاک فمالهغو من سبيل نو نشت د لهفیسلار د هدایت کولوه چېب ل ر کوم تبول کړ ح من د الله لا مردلهغ نوي واپسیداغې من الله د سره پ اللهنا ما لم نوي تاسو له مملجاین ځایده پناهیده پټې د یو م عدن په غروس کې و معلهکوم من نه کیل او نهوي تاسو له ه پا تا ان کار پ کاررکې من کار کو پیدهت په ان ஆارغو د ک چرته دوی مخواړو اما ارسلنا کا ننه ایلی گلی مونږ ته علیه پتو ی باندې حفیظن حفاظت کوونکه ان علی ان علیتا نشته پتا باندې الا البلاء مگر رسول دی, دی, دی دین او ان او یقینا مونږ اذا ازقنا للانسان تلچه اوسه کوه ان مونږ انسان تا وار یحبه ان لوی کوي په غیبان دی مژ شي سړې وان تصبهما کچې اور سيږي دوی ته مصیبت سيئه مصیبت بما قدمت او وجه د هغه عمل نو چې مخ کې لګې دي ايديهم لا سنود دي فئنل انسان نو یقینن انسان چې د کفور ناشکر دي زیاد ل لله خاص الله تعالی لرا ملک السماواتي بادشای ده اسمانونو والعرض یو دسمکی دا یا خلقو پیدا که اللہ پاک ما یا شا اغصا چه او غاڑی اللہ یا حبو ور بخی ورکی لی من یا شاو چه چه اللہ او غاڑی ایناسا لونہ جنکی و یا حبو او بخشش ورکوی ور بخی انی ورکی اللہ لی من یا شاو چه چه اللہ او یوز او وی یا دو قسمونه ورکوی جو قرانن باز او ت زامن و اناثن او باز او تلنا یا جوړ جوړ ورگی چا تلنن ورگی جنا کئم الکانن ورگی چا تصرف الکان ورگی چا تصرف جنا کئ ورگی الله وی و یا جعل مئ او درسی الله پاک چا لرج او غاڑی اقیمن شند بالکل به بچی انه یقینن الله تعالی علیم و قدیر قدرت والے دی ینه د بچی ورته له اختیار الله لاسری چا ته جنہ کئ ور کئ دی الله وقضا چا ته سرب الکان ور کئ دی الله وقضا چا ته جوړه جوړه ور کئ الکانو ور ورته ورکی دا دی الله وقضا او چا ته بالکل د شګر د سی او بچم نشیناله کو نه جنای دا دی الله وقضا و ما کان ل بشری او نده یعنی نشی کېدلې هیڅ بشارلاره اې یو کلمه الله چې خبرې اوپر هغه سره الله تعالی الا مگر کای و وحین په وحی سره او من وراء یعنی وحی سره مناځل دی هغه تا الله ورواچي او من وراء اچابین یا روزته پردې نا او يرسلا یا وليي الله پاک رسولن ملک فرښتہ په یورخ یا ب ازېی نو وي کوي په وکم د الله تا لا سره ما یشاغس چې الله غواړي ان نه یقن الله پهعالي ی اوچد زیاتې پورټ د حقیمون هکتونو والري وکهظې کا او دغشان او حنا ی کا ووهي کړړې دمون تاته روحن روح من آممرېنا د وجهې د وکم ما کنتا نوی تو تدری چه پویدلی مل کتابو چه صده کتاب ولل ایمان او نپر تفصیل ایمان بانده پویدلی ولیکن لیکن جعلناه نوراً اگرزو منگ دا قرآن درانا نه دی بیهی هدایت تو منگ پا سرا من نشاؤ اغچا تا چه غالو منگا من عبادنا دو بندگان و خلونا وَإِنَّهُ يَقِينًا لَّتَهْدِي خَمْحَا هِدَايَةِ ینی بیان کې ته الٰسراۃ المستقیم تربد اللاری نیگیتا تو د بیان کې سمیلاریتا سراط اللہ لارو د الله تعالی الذی اغذات له جا خاص اغل ارمات السماواتی اغسی زنا دیجه باسمانن نور دی نو دی و او هغه شیونه چې په ځنه کې دي الا خبردار خبر شي ال الله خاص الله تا تفسير الامور ور ګرځي ټول کارونه صرف الله ته واپس دي بسم الله الرحمن الرحيم حاميم د دې په معنی باندې الله پاک خپويږي والکتاب المبين اسنده پکېتا واضح بیان کول کی باندې گواہی کوي ان جال نہ هو چې یقینا را لګلې دې دا قرآنی کریم قرانن قران تلستل شوی دې عربی انو عربی دې سارا نه پاک او صعب جبہ لعلکم تاقلون د دې لپاره چې ذ اقل نه کار تاسو و ان او یقینا دا ہی ام الکتاب با اصل کتابو نو کړي ام الکتاب المل محفوظ مراده لدائنا ذو من سره ل علین خمخ او چد حکیمن حکمت نو والاده اپا نظر آیا نو مونگا ان کو مر ان ستا سنا نصیحت صبحن پا اڑولو سرا ان اڤا ناظريب وان کو مذکر صطحا ایان او وارد مونږه ستا سونه نصیحت پاله اولو سارا ان کنتم قاوم مسرفین ددی وجنه تاسو یو قوم مشرکان زیاتی کوونکي مشر مسرفین واکمر ثلنا او ډیر لګلی دی مونږه نه وکمر ثلنا سمر ډیر می دی ګریدی من نبیین پیغمبران الاولین اپا مخنو خلقوکی وما یعطیهم او نراتلو او او نراتلو اوویتا من نبی انہیز پیغمبر یعنی نبا یو تیو پیغمبر ایلا مگر کلچ راغلی کانو او دلک بیہی پیغمبر پوری یستازیو نا ٹوکی کولی ار کلچ پیغمبر راغلی خلقو پوری ٹوکی کڑی دی فا احلکنانو حلکل المنگا اشد ده من هم دیر سخت دودوینا با تشن پنیولو که ومازا او تیرشیوی دی مطلول اولی نمونید زرو خلکو نمونید قریقی دی, دی پخانو حالت ولی ان سآلت هم او که چیری تا, تا پوسو کلی دودوینا پختانوو که من خلق سماواتی چه چا پیدا کری دی اسمانونا ول ارد لا یقولول ل نه قامخ دوی بهي خللق غ نه پیدا کلیدي د عسمانزم کې عزیزو د زورور زات علی و ډیر العلمواله علی زات. الذيغ زیادې جله لکومل اررض جوړت کړی د تاسولهریزمکه ګځولی آرام ځی طره د آرام. مهدن ده آرام زائی لکا بیستر چه غرولی زانگو و جعل لکم پیها او گرزولی دی تازو لرا پا دیز کې جوری کڑی دی تازو لرا پا غی که صبح لن لاری لعل لکم گدی ده پار چه تازو تحت دون هدایت امومی واللذی او خواه اللاغ ذاتی نز ظلمی نز سمایی چرا ورولی دی ده اسمان ده طرف نمان او با باران فانشر نابهه نتاز کړه د مونږه په غیره سره بل ده تن مېتا جسمک اوچا کذالک تخرجون ام دَغْشَان د غشان و تاسو راوی په لیکيږي د قبرونو نه قیامت وا ولذي الله ذات خلقې پیدا کړې دي الا ازواج كلها جوړه ټوله هر یو سا والا جوړه جوړه ټوله وجعل لكم او گرزو لی تاسو دو پارا کړه کڑو تاسو دو پارا من د دی کشتایونا والانعانی او دی سارونا چارپاینونا ما تر کبول اغا چه تاسو پری سوارلی کوای سوارلی پی کوای لی تستو دو پار ددی چه برابر شی علا ظهوری کی پشاگانو دی آغی باندی چه تلو رو که ثم تذکورو نعمت ربکم بیا با یاد پڑید نعمت درد استاسو ازیست دوائی توم علیه کلچ برابر کې نئی پاغ بانده ووخ بانده حس بانده چی کی نئی و تقولو نا و تقولو او او بوای تاسو سبحان اللذی پاکید اغزاد لرا تخر لنا هادا چتابی گرز ولی دا پارا هادا دا وما کونا لغو او نه مږ د لره مقرين قابو کوون کې تعډ کوون کې الله را ت تععل او خ باندې معشوم ن روان کړي س باې معشوم ن سر روان کړي نوذا چا تع دکه الله تععل کا دا د د سوار لاش صبحبحان الذي صخر لنا هذا اوما کونا لهغ مقرين وإّ ال رنا لمون ط لگون وإ الى ربنا اخفل ربط ربط لمنقلبون خامخوا وافس ورگرزو وجعلو له او گرزولی دی, دی اللہ دی خلقو او گنیزوی اللہ لرا من عبادی دی بندگانو دی اللہ نا جز ان تکڑی حیسا برخا انال انسان یقینن دا انسان لکفور مبیل خامخانا شکر اخ کار دی امیت تخضا ایانی الله تعال مما یا کولوکو دغ چاانه چې پیدا کړي دی الله پاک بان آلونا وسپاکم بل بنین او غوری کړړي تاسو په زامن نو سره سه الله پاک د خلکو وي چې د مل کې د الله لکانی دي الله لوگانانې ماوننی واللکان دې تاسوه و اذا بشره او کله زیر زیې وررکړي شهدوم یو تن د دو نه فا آغا سیز بانده چه بیانه دوی لرحمن رحمن زاده پارا مثلا پسیفت که ان دوی تا چه زیر ور کرشی سنگه چه دوی اللہ دووی چه اللہ دوی اللہ لونه ری فا دو تویل شستا لور او شا نو ظل نو او گرزی شیده تا ری وجوه و مقدد مصوطن تکتور و هوا کذیم او دید غم ندکوی چه ویده ما بیا لور او شا لور میو شا او پا پا نور تا شرمی گیو اللہ تا نگان مقرر او منیو نشاو آیا دوی نسبت پی الله تا دا اغا چاچ پالا نئی کس کی شي پل حلیتی پا کالو پا زیوراتو کی و هوا پل خسامی او حال دا چا اغا پا حالت د جگڑ کی غیر و مبین سفا خبری نشی پولی لیکن زنانا تردي دا دی چې میدان کې او خبره ن کوله پورا او ججن می داته ن شي را ولی دغه شاندي ټولو مراغې په خپل خزې لګیادي الله و د قا هغې کې جلووي کلی شوري او خبره په وقت دی جګړ ک کار کوې نه نو دا الله د تاسو مقررهوي وجهولملکه تا او ګرزوللي دي ملائکو لرا دنا <اللزین> کا سان خوې بعد د الررحمن چې دوی بندگان به رارحمان دي ملې انا ځنانا ننسبت د ملکو ته چې ځنا نو کوي دا د الله لګېملګ بناات الله شاهید والله پهګرت کويشااهیددو اوي حاضر شوې دي لیدلیدي خل قوونپې ددهغې نرو غدي قتللی س تو زور دی چې قامخاللي کلې کې یبا شهادتو هم بیان دو دوی ویسالون او تپوز با ترینکی دیشی وختن ابتی کی دلیشی وقالو بوائی با دوی لو شاعر رحمانو یعنی دوی دا خبره که مشرکان لو شاعر رحمانو کچیری غختل وی رضاوی د رحمان بادشا ما عبدناهم من با بندگی نوکره دو دوی ما لهم نشت دوی لرا زالک پا دی باندی خبره دی خبر باندی من علم ان حص دلیل ان هم ندی دوئی اللہ یقرسون مگر پتوک خبری کئی اٹکل پتوک تویی جنو بس خبری کئی ام آتائی ناہم آیاور کڑ دے ممک دوئی تا کتابا نسا کتابا من قبل ہی مخد دینا این قرآن نا فا هم نو دوئی دی ہی پا غیباندی پا کتاباندی مستمسکون دلل نیونکي دی دوی بل قالوا بلک دوی وئی ان یقینن مونگا وجدنا مندلیدی ابا انا مشران خپل لار مشران علا امتن په یو طریقه باندي په یو دین باندي و اننا علا او یقینن مونگا پا آثارهم قدمونو دی باندي مهتدون هدایت الیه مونږ لار نک وظ کوم دغشانې ما رسنا ندي لګلي موګ من صګستانه مخکې پې سریددن په هیز کليږي من نظیررن وره ورکون کې اغمبر இல்ல مګر قالله مترکوها و بم ب حمالدارو مف ع سیات مالدارو غ به ويل بلي مالدارو ان وجهنا یقانمونندلي على امته پیروی الطريقه باندي وان على آثارهم او یقینا من طاق قدم نو داغي فسي مقتد اقتدا تو ان کیو چاغي سفري منگم تو قال نو وب ویل پیغمبر او اگر چرا راغلن ز تاسو دیان را وڑی می دی تاسو تا به احد ہ ہدایت می ما داغین وجت تم جتا سومند لی دی علیہ مشران استاسو خپل ان استاسو مشران نو ماخه عمل خو دین او هدايت شي درا وړه قالو دویبه وयल اننا دم اورسلتم يقينا منغا 파غ شيز باغ شيز تاسو پر را لګلي شي وي باغی کافرون کو پرکو انکار کو پنتقمنا منهم نو بدل واغ سب مونغا د دو دوینا پنزور نو تو ګورا کای پهکان سرګ شو طولمو پ انجام د کونکو زیب کو اونکو د دروج کو اونکو ان انجام